שיחה שש עשרה, על חוף הים. מיכאל ודוד עומדים על חוף הים בתל אביב ומדברים. איזה יופי. באמת נפלא כאן על חוף הים. בקיץ אני הולך לים בכל בוקר. סליחה, אדוני, אתם עומדים כאן כבר הרבה זמן? למה? אולי ראיתם את הילדים שלי? הילדים שלך? כן. הבן והבת, הם הלכו לים בבוקר ועוד לא חזרו, ואני דואגת מאוד. איך הם נראים? מי? הבת שלי? יפה מאוד. שיער שחור, ארוך וחלק, גוף יפה, פנים יפים, יש לה אף קלאסי, ועיניים כחולות. <אח> אה... לא ראינו. אולי ראיתם את הבן? נחמד, בלונדיני, שיער קצר. גבוה? הם... לא, לא גבוה, אבל גם לא נמוך. רזה. היה כאן ילד קטן, רזה. לא, לא רזה. אבל גם לא שמן. הוא בריא. הוא לבש בגדים ירוק, כמו העיניים שלו. והוא שזוף מאוד, יש לו אור שזוף. לא ראינו שום ילד ושום ילדה. או, oh, אני כל כך דואגת. סליחה, גברת. בני כמה הילדים שלך? הילדים שלי? או oh, הבן בן עשרים והבת בת עשרים. בן עשרים בת עשרים? באמת, באמת ילדים. מה <laughs> אתם צוחקים? <laughs> אצל אימא ילדים נשארים ילדים.